який все зрозумів без слів, похололо ще більше. Все, ми своє зробили, чого став, валимо назад, і нехай тепер отець здоровило вночі, тихий голос Хорхе перервав тверезі думки. Якщо це бібліотека, отже можна увійти? Петро так і не зрозумів, стверджував це найманетчин, навпаки – Запитував його, але всередині усе почало опускатися, коли його пальці обхопили ручку дверей. Натомість жоден м'яз на обличчі прудкого латиноса не виказував хвилювання. Уява вже малювала картину, як куля упритул б'є в груди чужоземця, який повністю втратив глузд. Жіночка, яка стояла за перегородкою, мала дуже миловидну зовнішність і йому одразу відлягло. Втім, Петро так і залишився у коридорному морці. Ху-ху-ху-ху, а Хорхе одразу сперся на стійку, де лежало кілька книжок, і заговорив. Вона привітно посміхалася і терпляче намагалася пояснити йому англійською, що не розуміє іспанську, пропонуючи прийти з людиною, яка могла б допомогти у спілкуванні. Та Хорхе вперто тлумачив своє. А коли вона відійшла до полиці, вочевидь шукаючи словник, аби зв'язати хоч пару слів, миттєво прослизнув за стійку і почав щось показувати на полиці. Продовжуючи мило посміхатися, бібліотекарка вивела його назад і пояснила, що туди не можна. Написавши щось, Хорхе залишив їй аркуш і вислизнув за двері. Вони затрималися ще на кілька хвилин, злітавши на останній поверх. У величезній аудиторії читали лекцію. Тепер можна було визнати доконаним фактом. Схованка знаходилась у бібліотеці. Справді, туди ж не заходить ніхто. Можливо, є ще якесь підсобне приміщення. От і з'ясувалося. Час заспокоїтись. Уночі його туди не потягнуть. Який сенс? І те дивалося ще раз. Тепер вже в компанії Батістона, який накинув довжелезний макінтош і начепив окуляри, однак не став схожим на викладача. Вони завалилися у трьох, і Петро, якого начебто знайшли для встановлення контактів, пояснив господині книгосховища, що іспанець приїхав на конференцію, і йому потрібно кілька брошур та розмовник. Горка з Батістоном тлумачила йому, він їй, і все виглядало цілком природно, тим паче одразу після них увійшли якісь вже зовсім чорні, також зі своїми забаганками. Вказаних книжок у каталозі не виявилося, і візит завершився. Щоправда, група на чолі тепер вже з Батістоном кілька разів пройшлась поверхами та крізь вікна вивчила двір. Найбільше головному охоронцю Дельбоски не сподобався напіврозвалений поверх. Саме там міг загубитися Богдан під час течі, проте лізти туди зараз було б непомірковано. Можна злякати, тому вночі блокуватиметься увесь двір. От тепер він справді наш, з упевненістю промовив патрон, простягаючи змучені за день ноги. Заявивши так, Дон Маріо мав рацію. Люди, які прибули з ним, знали толк у справах подібного роду і не раз доводили, власні компетентність і вміння під час виконання значно складніших завдань. Чого вартий хоча б Дієго, у минулому офіцер розвідувального підрозділу аргентинських ВМС, якому довелося свого часу пройти кілька військових операцій від початку до кінця. Саме він ставив останні штрихи Розподіляючи обов'язки і занепокоєно спостерігаючи, як на місто насувається темрява. Група Пасирев давно була поруч. П'ятеро чоловік розташувалися в машинах поміж десятків місцевих, припаркованих на вузьких вуличках навколо корпусів, і ще малими зусиллями. Їм таки вдалося відокремити гігантський конгломерат будівель, що зливалися докупи, складаючи центральний корпус університету. Тут, у найближчій тоці, примостився і Ефджей Патрон залишався з Раулем та Педро за увімкнутим ноутбуком для координації дій. Об'єкт полювання вимкнув комп'ютер, і тепер говорив по телефону, перебуваючи на звичному місці. Батістон наполягав на негайних діях, адже саме зараз до університету можна було уйти без перешкод, а прилеглі коридори залишалися порожніми ще вдень. Та Дальбоска був непохитний. Нехай засне і крапка. Зрештою, Команда згодилася. Петро згадував образ миловидної стрункої жінки з довгим прямим волоссям та приємною, дещо сумною усмішкою. Добре, хоч її не зачепить. Про те, що творитимуть ці конкістадори, можна було лише здогадуватись. І біс із ним. Він бандит, вони також Нехай розбираються, як їм виходить. Самому б не втрапити. Та тим не менш від думки про співвітчизника, що заховався в норі, прокидався якийсь невизначений жаль. Все-таки свій. Все-таки і без них йому не переливки. Стріляв у нірвані чи ні. Залишалося витерпіти оцих три 4 години не засмучувати себе непотрібними думками. Ще трохи і все скінчиться. Несподівано нова здогадка пронизала його свідомість. Якщо цим зірви головам вдасться взяти Богдана, його участь у справі не скінчиться. Об'єкт вивезуть, нехай навіть Іншою машиною подалі в тихе місце. І там вже точно знадобляться Петрові послуги, адже жоден з них не говорить українською. Невдаху справді препаруватимуть, витягаючи таємницю, про яку зараз можна лише здогадуватись. І якщо земляк справді не знає нічого такого, доведеться спостерігати екзекуцію ставлячи на півживій людині одні й ті самі запитання, на які відповісти справді неможливо. Від уявлення таких сцен його кидало впід, і волосся ставало сторчим. Якщо ж таємницю буде відкрито, сам Петро автоматично перетворювався на непотрібного свідка, і тоді... Ось тепер по-справжньому перехопило подих. Швидше за все, його заріжуть і покинуть поруч із тілом нірванського стрільця, завдяки чому потім ще довго товктимуть у різного роду новинах, у яких упродовж останнього часу регулярно колупався сам. Поламають голову слідчі, яким чином поруч із пошматованим тілом головного злочинця країни, міг опинитися нікому невідомий хлопець, який рік тому емігрував з України. А може і не заріжуть? Погляд ковзнув по руках Батістона. Звісно, Петро не міг знати про морську розвідку, проте не сумнівався, що вони здатні скрушити шию не згірш за героїв кіноекранних бойовиків. Дієго облишив інструктаж і запитливо подивився на нього. Ну ось, до задниці всі гроші, які можна заробити і які не можна. Потрібно таки було дерти, а може зараз вийти ніби до туалету чорта лисого. Раніше, може, їй вдалося б, а перед відповідальним моментом у операції не випустять самого. Ніяк не випустять. Нема чого й рипатися. У спогадах постали слова патрона, що поступаючи на службу, він втрачає деякі права насамперед на зраду. Дієго та Хорхе тихо просувалися темними коридорами. Потрапивши до корпусів крізь заздалегідь прочинене вікно другого поверху, вони неспішно рухалися у потрібному напрямку. Хрест на моніторі Рауля давно згас, проте точку було помічено телефоном, запханим за батарею поруч із бібліотекою. Відмечка з твердого каучука, якою користувався Хорхе, не мала властивості видавати зайвих звуків, і все-таки на відмикання замка пішло з хвилин двадцять. Відмикалося не те, що по міліметру, по мікронах. Батістон напружено слухав. Обоє мали під одягом бронежилети – куплені в магазині ще під час озброєння групи. Двері відчинялися ще повільніше. За ними повна темрява. Обоє знали, що роблять. Обоє розуміли, що об'єкт пошуку десь там, ще глибше, а не на вході до приміщення. Проте напруга досягла максимуму. Крізь бібліотечне вікно Пробивалося тьмяне світло. Місяць, який наче навмисно виліз допомогти конкістадорам, висів акурат над дахом, проте навіть сюди сягало добряче. Зловісний місяць не такий, як той, що ясної ночі купається в океані біля рідного узбережжя. Хорхе йшов першим. Кросівки з м'якими підошвами – робили кроки нечутними, проти дошки старої підлоги могли репіти, тому обоє просувалися з потрійною обережністю. Уже у глибині Батістон торкнувся плеча напарника і показав догори. Рауль слідкував за ними увесь час і, хоч орієнтувався вже не на сигнал приладів Богдана, а інший, той, що за батареєю, координати визначав чітко. Він і повідомив, що зараз група у належній точці. А оскільки навколо були лише стележі з книжками, висновок напрошувався один. Об'єкт вище або навпаки нижче. У котку нагору вели сходи. Виходило вище. Його апаратура вимкнена, отже спить. Схоже, патрон мав рацію. Проліт зварений з металу, тож імовірність видобути звуки на сходинках значно менша. Площа верхньої частини книгосховища виявилася вужчою. Батістонков знов полядом униз, у куток, де замаячив Рауль. Тут. Проте перед ними – Лише стіна, що правда заставлена стелажем. Дієго вказав пальцем під ноги. Усі стелажі бібліотеки стояли на дошках підлоги. Під цей єдиний хтось підсунув килимок, щоб регулярно відсуваючи не обдирати фарбу з підлоги і не створювати підозрілого звуку. Хорхе лише кивнув головою. Вони оглянули полиці та взялися за кінці килимка. Спід стелажа виглядав гачок з металевої смужки, зачіплений за останню нижню полицю. Вочевидь, той, хто ховався в потаємній кімнаті, потягнувши за нього, Міг присувати стелаж без допомоги бібліотекарки, оскільки книг на ньому стояло обмаль. Майже не дихаючи, Горхе взявся за загин гачка, тягнучи його по міліметру на себе. Якщо до протилежного кінця вчеплене щось на кшталт мотузки, прив'язаний ще до чогось, вони видадуть себе з головою. Але намагатися рухати стелаж разом з гачком здавалося ще небезпечніше. Витягши навушники вух, Батістон напружено прислухався, а Хорхе успішно розбирався з гачком. Нічого не прив'язано. Вони мовчки перезирнулися. Профі зробив би це обов'язково. Схоже, Педро правий. Зусилля, з яким обоє тягли килим, зростали, і стелаж помалу зрушив. Та вони не зупинилися, продовжуючи копітку працю. Двері повинні прочинятися наповну. Руки Дієго майнули до кишень, і у лівій з'явився ліхтар. Права ж зачерпнула повну пригорщу вольфрамових кольок. Безвідмовний прийом, коли доводиться брати озброєну людину потихму, кинуті сильно з близької відстані, потрапляючи в обличчя, навіть кілька штук, на мить викликають шок у об'єкта. Далі все залежить від спритності. Хорхе запхлав пальці в щелину, двері не замкнені. Вперед, увімкнувши потужний ліхтар, Батістон вдирався в узький закуток, одночасно роблячи широкий замах правої руки. Ще мить і кульки рубанули по обшарпаних стінах. Та швидка реакція дозволила стриматись. Порожній надувний матрас із теплою пуховою ковдрою. Маленька тумба, чайник, пластмасова ємкість, відро, мило. Хорхе смикнувся до поліетилену, затканого в куті. Тад'єго мовчки вказав на двері страхувати спину. Кульки висипав назад до кишені і почав витягувати поліетилен з тріщини. Батістон працював надзвичайно хайно. Не тому, що передбачав наявність на тому кінці лазу людини з пістолетом. Зовсім ні, тому що там навпаки її бути не могло і хотілося лише стовідсотково в цьому переконатися. Якби утікач пішов через цей лаз, жмут поліетилену запихався б сюди вже з надвору. Натомість матеріал затикався зсередини, ще й надзвичайно ретельно, аби не тягло холодом. Поруч стояв гіпатик, уламок грубої лінійки, яким воно тулувалося у місця, де тріщина ставала над Товуською і рука не проходила. Об'єкт вийшов звідси звичайним шляхом, через двері, крізь які вони самі сюди потрапили. Причому зробив це якраз тоді, коли він Дієго так переконував патрона не зволікати. Карамбе. Батістон прогулявся, на розвалений поверх, визирнув донизу, чого жодного разу так і не дозволив собі Богдан, а потім заходився запихати на місце поліетилен. Усе швидко приводилося до первинного стану. Вони знову пройшли порожньою бібліотекою і зачинили двері. Операцію принаймні на сьогодні було закінчено. Найбільшу і найважливішу у його житті. Навіть якщо враховувати попередні, у яких брав участь за часів служби, до речі, також невдалі від початку до кінця. Карамбе. Ті невдачі не йшли в жодне порівняння із сьогоднішньою. Був майже в руках. Якоїсь Годин не забракло, і тепер можна лише здогадуватись про причини такого раптового зникнення втікача. Те, що вони засвітилися під час денних візитів, Дієго виключав. По-перше, все відбувалося цілком природно, а головне, він продовжував спокійно сидіти на місці ще не одну годину. Працював його комп'ютер а потім телефон. До останнього моменту. Якби у бібліотекарки з'явилися підозри, дреманув би одразу. Карамбе! Розмова у машині і хмари з блискавками, спрямовані на нього, уявлялися доволі яскраво. Що ж, відповідь готова. Стратегія. Ось директорія патрона і не має, чи обхатися до вирішення тактичних питань. Лише давши виконавцю повну волю, можна питати за помилки. Тихо, тіні, обоє майнули по пожежній драбині. Ледве стримуючи нерви, завжди залізні, Батістон похмуро сунув у напрямку стоянки, і, гадки не маючи що причину зникнення стрільця там вже визначили, і Дон Маріо не вимовить на його адресу жодного слова докору, картаючи в зриві операції себе і тільки себе. Більше нікого. Невеличкий опель застиг на паркувальному майданчику поблизу будівлі, яка від часів свого заснування встигла побути і крамницею, і магазином. Ці стіни пережили не одну зміну поколінь продавців та асортименту товарів, побували в різних формах власності. Років з десять тому їх обшили білим пластиком, вставили євровікна і нарікли маркетом. Двоє натхненно розмальованих дівиць, вочевидь, кращі з гірших, продавали фарбовану ковбасу, синтетичні цукерки та солодку воду, яка ціною перевищила надоїне бабусями домашнє молоко, втім куплялося на диво жвавіше. Усе це лежало практично переміж з мороженою рибою, та різноманітним побутовим крамом, виробленим у далекій Піднебесній. Модний кавовий апарат методично задовольняв дрібних оптових перевізників, котрі палили соляру і добивали буси по ямах у щирому бажанні втулити в цей гармидер і ще якийсь дріб'язок, а поміж тим позалицятися до продавчинь. У дальньому кутку наливали водноразові стаканчики по п'ятдесяттим спраглим, хто хронічно не мав на пляшку. Скривившись від цієї картини, а потім уже в машині від кави, яку перевізники пили за милу душу, Яна застигла перед вікном. Двоповерховий будинок стояв по діагоналі через вулицю. Двері під'їзду виходили у двір, єдиний прохід, з якого відкривався на цей бік. Отже вона однаково вийде сюди, рано чи пізно. Розум відмовлявся працювати, думки закляхли, а спромігся привести її до такого стану той, хто з'явився в її житті так несподівано, Гостро і ненадовго. В цьому не було його вини. Так склалася ситуація. Язик не повертався казати «доля». Адже це щось велике і непереборне. Краще вже обставини. Хотілося плакати. Той, хто змінив її життя, напевно зараз мав ще більше підстав зробити це. Проте тримався. Отже не личить її глибоко зітхнувши, ковтаючи несмашну каву, яна прилипла до скла. Маленький театральний бінок лежав поруч, а всередині неначе все затерпло від спогадів не інакше. Як же просила вона почекати ще трохи, бодай до ранку, не переступати межу безпеки. Бодай до того моменту коли виконає те, що замислила, може щось зміниться. Та Богдан і слухати не хотів, сказавши, що не зробить жодного дзвінка, перебуваючи в цих стінах. Звісно, для її ж блага ця людина дбала про неї, незважаючи на власні непрості проблеми. Чому не можна було зустрітися раніше без цих сторонніх обставин. Напевно, саме у них вся фішка. Якщо поблизу немає біди, що намагається перемолоти тебе, не так цінуються турботи і підтримка. Та й саме кохання не міниться дивовижними барвами, адже тоді воно звичайний атрибут людського життя. У горлі знову Залоскотало. Чорти б забрали. Спогади наринули з новою силою, адже їй не залишалося нічого, окрім як чекати. Він дивився так, наче хотів запам'ятати цю мить, нарешту життя якого не знати, скільки лишилося. Принаймні більшість користувачів інтернету Вважали, що небагато. Мій телефон, по якому ми спілкувалися, завжди буде увімкнений. Ти задзвониш? Якщо буду впевнений, що це безпечно для тебе, Богдан дивився їй в очі. Але картку у ньому змінив же. Номер я запам'ятав. Я свою заменю одразу після того, як попрощаємось. Ти ж розумієш? Я не бажаю такого розуміти, твердила вона. І хочу, щоб ти повернувся, щоб жив і був мій. Я старатимусь. Повір, це і моє бажання. Не моя провина, що все так складається. Просто немає іншого вибору. Знаю. І все-таки. Збережи себе, будь ласка. Не знаю, як житиму далі, якщо... Я зроблю все, обіцяю, а ти сподівайся і бережи себе, і сліди оці мої прибери та ліквідуй. Пообіцяй мені. Він пішов, тіло пам'ятало його обійми, вуста – останній поцілунок. А душа болить, образа на весь білий світ, хоч винна в усьому була Лише та його частина, у котрій споконвіку віку все не по-людськи. Дарина вийшла з зорогу будинку та одразу ж повернулася і зникла. Це була вона. Яна на рука встигла лише смикнутися до бінокля, але жінка опізналася і без того. Чорти! Чому так? Передумала. Куди вона збиралася? Коли з'явиться знов? Нездатна упоратися звідчаєм та нетерпінням, Яна не знала, що повернулася мати зниклого хлопця лише за ручкою, бо, зазирнувши в сумочку, згадала, що вчора посіяла свою невідомо де. Дарина швидко піднялася сходами на другий поверх Відчинила двері і пошукала у шухлядах. На шум вийшла з кімнати мама. Даринко, добре, що вернулася, а я ж підливку нела в баночку і так і забула на столі сухе їстиме. Мамо, заспокойтеся. Ще Василь зараз тільки ж наскладає. І хто це буде нести й їсти? Насилу тамоїче роздратування, якого аж ніяк не можна показувати, Дарина так і не знайшла ручки. Пакет в руці, мемолітний у дзеркало, тепер вона нерідко забувала й про це. А жінка повинна гарно виглядати за будь-якої ситуації, і вона намагалася. Щоправда, рухи щиточок та пензликів тепер стали різкими й грубими.